Теж було їй знати, що янукова сперма також стала самосадом, плинучи межі ногами не лише Мані, а й інших, зовсім сторонніх жінок, які щільно хлюпалися вихідного дня на гідропаркові, і далі, далі линула течоя, протоплазмована Ігорем, докорінно міняючи людські долі. Ламаючи сім'ї, а часом, несподіваним робом, змінюючи деякі з них, найбільше манена таїна, дивувала батьків тим, що, по-перше, донька на відруб не кололася стосовно кавалера, а, по-друге, що всі гінекологи категорично визначили її як дівотницю. Це була єдина обставина, чудесна яка врятувала дитині життя. Той вон до. Історія третя. Але найбільшими майстрами непорочного зачаття були євреї. У їхніх заповідях є багато незрозумілих речей, таких, що навіть самі вони не можуть пояснити. Так, наприклад, обрізання. Це вже лише зараз хірургія твердить, що відтинання крайньої плоті огрублює там слизисту і дозволяє уповільнити трохи південного темперамента. Чи навпаки, зумовляє більше його подразнення обштани. Так воно чи не так, але у старших людей, у яких спостерігається загальне потоншення епітелію, цей обряд потенцію підриває. Яскравим прикладом тому є Йосип, геть не молодий, а посватав собі юну Марію, ну от починається у них перша шлюбна ніч і що. Не може він порушити її невинності. І не через похилий вік, бо бувають випадки, коли й молодий курсант нічого заподіяти не здатен дівчині або й цілий взвод їх. От стри Тесля, те теше. теше а витесати нічого не втеше, хоч робить це він не на пляжі, а в столярній майстерні. Бо тут є одна велика історична несправедливість, про яку слід пам'ятати усім емансипанткам, бо серед них є чимало євреїк. В Ізраїлі чоловіків обрізають, а жінок чомусь ні. Тому старий Йосип і не подолав, але й не вдержав, от саме звідсиля І починається по всій країні паніка про чудо, Що, мовляв, дівка невинна, але вагітна. Тоді ще не було ні хірургії, ні Фройда, Щоби можна було пояснити цього факту по-науковому, А лише по-релігійному. От кого цей плід? Ясна річ, лише від святого духа, От кого ж іще потягнулися до них звідусіль паломники Волхви, аби побачити, що ж із такого чуда народиться. Ну й коли вродився младенець, то ці заморські віщуни рознесли дивовижну звістку по всенькому білому світві, який на відміну від євреїв, не був обрізаний. От він і увірував, що народився Божий син. А євреї, як один, у нього не повірили. Бо ж усі вони були обрізані і чудово розуміли підстави незвичайного факту. Бо яка б ще інша причина, що вони того младенця не визнали. Усю-сю, продовження ондого. Ніхто на гідропарковій гадки не мав що десь колись у далекій країні старий Тесля не зміг позбавити дівоцтва своєї молодої обранки і не вигадав нічого кращого, як порушити його із середини за допомогою пологів. Тут сяйло сонечко, яке колись у нього тутешнього народу було Богом. Ще геть недавно це плем'я навесні Колись з'являлися з-під землі перші пагінці, ішло на ниви, де і злягалося, окроплюючи майбутні колосочки своїм сім'ям, аби вродився ні не Месія, а хліб, який у цих людей також колись був богом. І з річки вийшов молодик, посмоктуючи порожню люльку. Ігор, потім із води. Вийшло дуже багато дівчаток із ріки, яка теж текла споконвіку. віку. Все, окрім правди. Це коли доля дуща, ніж талант. Тобто історія про те, як чоловік почав, і як він же покинув пити. Бо доля, одне, якщо між нею і океан проляже, не врятує, а швидше навпаки. Бо він може бути... Милькиший за всякий райцентрівський наш струмок